Kapitola pátá. Byla to podivná noc. Přesněji řečeno, to byla nejpodivnější noc mého života. Nejsem totiž zvyklý celou noc probdít. Napadaly mě ty nejdivnější myšlenky. Nejdřív jsem si dělal starosti, jak už to tak u mě bývá. Seděl jsem v křesle a strachoval se, že impulzivní chování mého přítele ohrozí naší klidnou existenci, která se začínala tak nadějně rýsovat. Frank a ostatní na magistrátu města Oslo by si mohli říct, že co je moc, to je moc. Dali jsme vám všechny možnosti, abyste jste promarnili. Pošlapali jste šance, které jsme vám poskytli. Nejvíc jsem se bál, že manžel té těhotné ženy nebo milenec nebo druh si otevřou vlastním klíčem. Kdyby k tomu došlo katastrofa by byla neodvratitelná... Protože i když časy jsou těžké a současná morálka značně upadá, vycházel jsem z toho, že ještě není pravidlem, aby ženy v téhle zemi vychovávaly děti sami. Věřil jsem, že má nějakého muže. V každém případě bylo jasné, že ještě před pár měsíci měla vážnou známost a člověku druhého pohlaví důvěřovala. Pustila ho do chrámu své duše, jimž je lidské tělo, a sloužila tam s ním bohoslužby. Kluci kočičí se uvelebili na svetru, který šel bjarne odhoděl utopení a já seděl a poslouchal zvuky kroků na schodech. Nebo zlověstné signály z poschodí nad námi. Vytí, výkřiky a pravidelné údery tupým předmětem. Neodvážil jsem se ani zapnout televizi. Seděl jsem v křesle tiše jako pěna a nechal jsem svůj strach, aby se svobodně rozvinul a to tak svobodně, že jsem musel po chvíli běžet na záchod a úlevici. Ku podivu to trochu pomohlo a jelikož se mě zmocnila únava a otupila mi smysly, propadl jsem se téměř dolo stejnosti. Na to, abych zavolal Frankovi, bylo pozdě. Prostě jsem nemohl dělat nic, pokud jsem nechtěl pohnout nebem a zemí. A to jsem nechtěl. Kromě toho jsem postupně došel k názoru, že už jsem se v životě strachoval dost, víc než dost a že strach s sebou málo kdy nese něco dobrého. Když jsem se díval na ty dvě kočky, které se k sobě přitulili, utvořili chlupatou kouli a tak dokonale důvěřovali tomu, že svět s nimi bude zacházet hezky, zastyděl jsem se za svůj nepokoj. Máme tady na zemi vyměřeno pár krátkých let. Pak zemřeme. Čím víc sebou mrskáme, tím větší zažíváme bolest. Celý život mě fascinují lidé, kteří se skutečně odváží uvolnit. Kteří se nechají vést životem samým, od pohádky k pohádce. A bylo mi vždycky bolestně jasné, že já rozhodně nejsem jeden z nich. Teď jsem ke svému střízlivému úžasu zjistil, že jsem se uvolnil. Bylo po druhé hodině. No tak, chlapče, co tady sedíš a pochechtáváš se? Skutečně jsem se pochechtával. Ano, pochechtával. V jedné části mozku jsem pořád ještě viděl těžký stín šala bjarna, jak se sklání nad Nurš Núršletenovou v bytě nade mnou, ale v té druhé už strach a přehnaná odpovědnost vzali za své. Řekl jsem si, že v životě jsem už zažil přehnané odpovědnosti dost, že už to stačilo. Představil jsem si, jak skáču do obrovského dodže a přidávám plyn. Přede mnou se rozprostírá celý severoamerický kontinent plný možností a překvapení. Vyrazil jsem po své vlastní mentální dálnici a nedodržoval jsem ani předepsanou rychlost, ani jsem se nepřizpůsoboval povětrnostním nebo jízdním podmínkám. Nikdy jsem neskusil drogy, ale napadlo mě, že můj napůl nový stav se možná podobá tomu, po čem tolik baží ti nešťastní narkomani. Naskakující obrazy a veliký, nádherný pocit svobody. Kolik už jsem viděl amerických filmů, kde se hlavní hrdinové vymanili z bídy a zoufalství, ze zničených manželství a otravných zaměstnání. Prostě od toho všeho utekli do vlastní svobody, s nohou na pedálu. Dál, pořád dál, k náhodným blondínám podél cesty, do anonymních hotelových pokojů v ospalých městečkách středozápadu. Já sice sedím na pohovce v komunálním bytě v Oslu, ale mám úplně stejný pocit, jaký zažívají filmoví dobrodruzy. Pro jednou tomu tedy nebudu říkat, že fantazíruju, ale že dávám průchod gábelskosti v sobě. Ještě před pár minutami jsem padal pod tíhou strachu z přítomného okamžiku i z toho, co přinese budoucnost. Teď si téměř přeju, aby přišel nějaký druh konfrontace, výzvy. Už mi zbývá jen pár let, napadlo mě znovu. Už si prožil víc než polovinu života. Možná ti zbývají jen dny, tak co tě může ohrozit? Myslím skutečně ohrozit. Vyhazov z důvodu nezákonného vniknutí do sousrova bytu? Vážně? A co? Však už jsem jednou z bytu vyhozený byl a neměl jsem z toho smrt. Vyvedla mě policie a posadili mě do policejního auta před domem, zatímco sousedí se zhlukovali a vzrušeně spolu rozmlouvali. Moc si z té události nepamatuji, jen útržky, ale pan Eriksen ze sociálky mi později povídal, že jsem to zvládl dost stylově, že jsem pohazoval hlavou, cenil zuby a... Tak jsem omdlel. A jak jsem teď v polotmě seděl v křesle, pochopil jsem, že jistou část své osobnosti musím navždy zahodit. Vždyť by ze mě byl za chvíli šašek. Už jsem se vlastně jako šašek cítil, jako mrzký násilník. Ne prostomyslný surový blb, to ne. Žádný průměrný desperát nebo něco v tom smyslu. Nikoli. Svobodná a košatá povaha. Chlap, který dokáže z patra načmárat báseň na účet v restauraci, aby měla servírka o čem přemýšlet. Pak vyklopítá ven a opíjí se dál. Nasává přitom slunce a vítr, výřící pil a jemný letní déšť. Celé ty roky jsem byl jak pupen v rozpuku, ale teď je s tím konec. Jedna švédská básnířka kdysi napsala, že to bolí, když pupeny pukají. Teď jsem tomu ale přestal věřit. Bolí naopak to, když nepukají. Za to když se rozvíjejí. Prudce se jsem vyskočil z křesla. Najednou jsem byl úplně živý a měl jsem v hlavě jasno, došel jsem k oknu. Jako bych měl všechny smysly otevřenější než obvykle, jako by celá místnost kolem mne, náš byt, ulice pod námi dostali nové ostřejší obrysy. Směrem k Frongnerskému parku jelo auto. Zvuk pneumatik na zamrzlém asfaltu mi skřípal v uších. Na cože jsem to právě myslel? Vyvolal jsem si obraz sám sebe, na němž nějaký eling spontánně čmárá na hospodský účet báseň. Drobné, geniální dílko a pak mě napadla slova. Ano, musím to říct takhle silně. My našli ji na schodech a její vlasy jak černá křídla havraní co vítr rozvál po špinavém pokoji. My zvedli ji na postel a spatřili. Ach, snad andělé ji obtěžkali. Úplně se mi zatočila hlava. Vrhl jsem se do kuchyně a naškrábal jsem báseň na starý lístek se seznamem nákupů. Zastavil jsem se a roztřásl. A pak přišly slzy. Krásný a klidný pláč. Dopustil jsem se poezie. Začal jsem neúnavně chodit sem a tam po pokoji a polohlasně jsem si četl svou báseň pořád dokola. A bylo mi stále víc jasné, že je to geniální, dokonalý, čistý dar od Boha. Přišlo to od něj? Téměř jsem se neodvažoval doufat. Jistě čas od času jsem snil o tom, že se stanu spisovatelem. V představách jsem viděl sám sebe jako jakéhosi básnického náčelníka z minulého století, ale nejvíc se mi zamlouvala myšlenka, že jsem spisovatel. S výjimkou jsem tam nějakých osobních poznámek a řady odvážných dopisů do novin jsem se perem jako výrobním nástrojem příliš nezaobíral. Obásně jsem se nikdy nezajímal tak, že by to stálo za zmínku, ale teď to přišlo. Závan něčeho, co jsem byl já, ale zároveň to bylo větší než já. Výsledek lidského zázraku. To, co nikdo nedokáže popsat. Něco, co se možná ani popisovat nemá. Uvařil jsem konvici čaje a vrátil jsem se zpátky do křesla. Koťata spala na odhozeném svetru nerušeně dál. Pozoroval jsem své ruce, jak drží hrneček. Nohy ve starých pantoflích. Okenní parapet s povadlou vánoční hvězdou. Všechno bylo jako dřív a přece. V tomto pokoji se právě odehrála revoluce. Viděl jsem celý svůj život, všechny potíže, všechnu svou bolest v docela jiném světle. Téměř 40 let už chodím po tomto světě a netuším, že jsem vlastně básník. Není divu, že se cestou přihodila řada nedorozumění, když poezie, jazyk mého nitra, ležela neobjevena hluboko v mém nitru. Zavřel jsem oči a pustil jsem se do hledání dalších básnických věd. Ale nechytal jsem se. Musel jsem asi usnout, protože pak náhle stál šel přede mnou, zýval jako hroch a drbal se na zádech. Byl jsem vysílený, skoro na pokraji mdlob, ale nedokázal jsem potlačit zvědavost. Požádal jsem ho, aby mi podal zprávu. A on mě úplně ignoroval. Choval se, jako by tam byl úplně sám z koťaty. Sklesl k ním na všechny čtyři a nosem drcal pepříkovi do břicha. Znovu jsem na něj udeřil a požádal ho, aby mi pověděl, co se stalo. Vstal, začal se svlékat a kusy oblečení pohazoval kolem sebe. A vůbec proč si už nešel spát, prosím tě? Protože tady na tebe čekám, utrousil jsem kousavě. Protože jsem chtěl být v pohotovosti, kdyby se něco dělo. Dřív nebo později mu povím o svém básnění, ale teď na to rozhodně není ta pravá chvíle. Díval se na mě přihlouple. Ano, přihlouple. Kdyby se něco dělo? A co jako... Zeptal jsem se ho, jestli ho někdy byť na jediný okamžik napadlo, že by mohly nastat nepříjemnosti, kdyby se objevil milenec té ženy a našel v bytě cizího člověka. Prý ne? Nemohl jsem se ubránit dojmu, že mu taková možnost opravdu vůbec nepřišla na mysl, že tam jen tak seděl ve mě a koukal. Ano, ano, řekl jsem. Ale rozhodně bylo dobře, že se svrátil, ještě než se probudila. Prosím tě, ta se probudila hned. Skopl jednu nohavici kalhot a odešel do kuchyně. A vůbec nevykřikla? Volal jsem za ním. Musela se přece strašně leknout, když našla doma cizího člověka a k tomu ještě orangutána. Napil jsem léka přímo z krabice a osušil si ústa chlupatým hřbetem ruky. Řekl jsem jí, jak to bylo, že jsem ji našel na schodech a že jsem se bál, aby se nezadávila vlastníma zvratkama. No a? Co no a? No přece musela něco říct, ne, hergot? Už jsem začal taky klít. Na schodech jsme ji ostatně našli my, ne? Ne jen ty. Řekla mi, že není moc zvyklá pít a proto to taky tak blbě dopadlo. A vůbec se nezlobila, že jsme se k ní vloupali? Ne, o tom neřekla ani slovo. Znovu jsem se zamyslel. Ta žena musí být tak důvěřivá, až je hloupá. Co pak nečte noviny? Neposlouchá rádio? Nedívá se na televizi? V loni v létě tady ve městě došlo k sérii ošklivých znásilnění. Nevyrovnaný mladík ze západního Norska se vkrádal k osamělým ženám otevřenými okny. Pět jich znásilnil, než ho policie chytla. Vyhrožoval jim smrtí a bůh víčím ještě. Nejstarší z jeho obětí bylo téměř 90 let. Případ skoro k neuvěření. A ta rajdu Nuršletonová si klidně vyspává opici a ani se nevyleká, když se probudí, a vedle ní sedí Šelbjarne. Tomu se mi nechce věřit, řekl jsem. Nechce se mi věřit, že by ti vůbec nevynadala. Věř si, čemu chceš, jdu si teď lehnout. Slíbil jsem jí, že jí ráno něco spravím nebo odpoledne. Že jí něco spravíš? A co? Šel jsem za ním. Starej se o sebe, odbil mě vzdorně. Obešel skříň a vrhl se na postel. V jsem viděl jeho oči. Ležel na posteli a zíral do stropu. Koukal směrem kraj důn nuršletenové. Neměl jsem v úmyslu se jen tak lehce vzdát. Co jí máš spravit? opakoval jsem. Ale nic, utáhnout kohoutek. Aha, řekl jsem nejjízlivěji, jak jsem uměl. Rajdun Nuršletenová se probudí a najde v pokoji cizího chlapa a první, co jí napadne, je, že požádá toho vetřelce, aby jí přišel druhý den spravit kohoutek. No ona se o něm vůbec nezmínila. Celou dobu, co jsem čekal, kapal. Myslel jsem, že se z toho zblázním. Výborně. A asi jsi taky vzal od ní klíče, co? Aby zítra mohl přijít a vykonat ty svoje hrdinské činy a nebyl závislý na tom, jestli ti otevře dveře nebo ne? Neodpověděl. Otočil se ke stěně a dělal, že neposlouchá. Ty jsi zamilovaný, přiznej se, zařval jsem hrubě. Nezapomeň, že jsem slíbil Frankovi, že když nad sebou ztratíš kontrolu, hned mu to nahlásím. Běžel jsem do kuchyně a praštil jsem hrnkem o zem. Pak ještě jedním. Vzal jsem do ruky schránku na chleba a zatřásl jsem jí, až lítaly drobky. Najednou stál vedle mě. Svou obrovskou rukou mě chytl za pravé ucho a pomalu jím kroutil, až jsem se úplně sesunul k zemi a prosil o milost. Neřekl ani slovo, vlekl mě do ložnice a ucho mi pustil teprve, když mě dotlačil na postel. Pak jsem se v leže beze slova odstrojil. Boltec mi jen hořel.